Kotxea aldatu behar. Zer moduz pasa duzu eguna? Oso gaizki. Kotxak berriro botatautzin hau bibertzean. Eta berandu iritsin aizlanera. Horrela ezin dugu jarraitu, eh? Beste kotxe bat erosi behar dugu. Bai, arrazoia hau erosi behar dugu. Bi egunkaritan begiatuko dugu, ea eh, bigarren ezkuko kotxe hon bat aurkitzen dugun. Bigarren eskuko kotxe erosi nahi duzu? Bai, zuk ez ala. Ba ez, nahi du kotxe berria erosi. Begira, bigarren eskuko kotxe hon batek diru nahiko balio du. Eta gero, txarra ateratzen bada diru pilo bat gastatu beharko dugu konponketetan. Beraz, onena da kotxe berria erostea eta txarra ateratzen bada garantia izango dugu. Beno, bigarren eskuku kotxe erostema dugu garantia ere edukiko dugu, eh? Konsezionariak bi urteko garantia ematen du, gaineraz gabiltza diru zongi. Kotxe berria erosten badugu, beste kredito bat eskatu beharko dugu, eta bizitza osoan zorretan ibiliko gara. Izan ere, jon beti biltzen gara dirua murrizten, oporretara joan gabe, kreditoaren menpe, venga, venga, kotxe berria erosiko dugu, beti diruaren menpe egoten gara, beraz, Pst. Gainera nire lantegian bikilotako kreituak ematen dituzte ehuneko batako interesarekin. Ben hobenno, kotxe berri bat erosiko dugu, Baan gero ez duutentzun nahi dirurik ez dugula. A 2 aados, konforme!